Ajdim se nuk mërzidim, kërë jam i rëthu me njerëz me dy ftyra Se <laughs> ata që jetojnë si tilë, në fundë vdesin pa ftyrë Jo, jo se manë muragu për ta tiba. tiba I smoke them like kalifa, kalifa. Jeta shumë me shkurë shimbi pista Fast for you check në rrezneve nashkondita Jo se manë muragu për ta tiba me shkurë qëshimi pista fast for you së qek në rëzneve nashkëndita qabone, a dalim sone moskat me vetit kallëzaj une ku shumë pjithsome fahëm map, kushën kta, usin ja, ulala s'ka me na e dina ta se versat të dhe na qa se as një herës m'ka hongër edhe hish nuk po mahan unë jom hajderin të vanë, turbulenca aeroplan i s'gedhi rrugët ma tjeshta, se qashtu t'alui pjeta thirën psikologu repit, unë e ju mirë pres pacienta Ola, ola, ola, o skull si Motorola Se qoj na repin me qinonën dhe të mpoj na golla Po, po, po, poj na golla, o oh, skull si Motorola Okej, okay, prit pak, prit, prit, ej hey. Fak të dikom dosje, t'kallëzojn për më në aerosje Në 2012 në kërë këm ra për plagosje Jo se du më ngre, amë veç jom të uesh prej më, më krasune Me ju vësim u pa për mbire Jo se manë muragu për t'artiva Ti bërë Jack Norris never ashkondita, jo sman mulaku preta diva, diva, i smoke them like a Khalifa, Khalifa, jeta shum e shkurshim mbi shtas, fast for your Jack Norris never ashkondita, ajo i don you Gorsa, very Gorsa, bad boysa, <laughs> nuk e don si u Gorsa la kala kala kala kala e ni bomba ke se bloka duhet me ju hi shum bloka e pri repit vetjoshta, hey haters love me, se tin ku jam Besht një legendë, e kinë tiranë Kështu një jam, e s'ki që abonë Fikë nuk kam, e të që gjanë Ndjenja s'kam Qani durë në alë, se jena on top Matë forë se kur dje, jena dhe tësat Trimi mirë, s'ka më shok Ndite të sodit, intriga plot Këtë t'i kom dosje, t'kallzojmë për në në airosje Në 2012 në kërë kom mra për plagosje Jo se du ngre, a më veqëm t'u e shprej më krasu Në me ju vësi më pa për mbire Jo se manë muragu për ta tiba I smoke them like kalifa Jeta shumë me shkuë qimi pista Fast for you check në rëzneve nashkëndita Jo se manë muragu për ta tiba Skurši mi pista Fast 4 use check Në rëzneve në shkondita